Book 2 64 64 An-Nafi, 1 Verneinung, 1 La afhamu al Ich verstehe das Wort nicht. Ich verstehe das Wort nicht. La afhamu al Ich verstehe den Satz nicht. Ich verstehe den Satz nicht. La afhamu al Ich verstehe die Bedeutung nicht. Ich verstehe die Bedeutung nicht. Al-Muallim. Der Lehrer. Der Lehrer. هل انت تفهم المعلم؟ verstehen Sie den Lehrer? Verstehen Sie den Lehrer? نعم, جيدا. Ja, ich verstehe ihn gut. Ja, ich verstehe ihn gut. المعلمة die Lehrerin Die Lehrerin verstehen sie die lehrerin verstehen sie die lehrerin adan ja ich verstehe sie gut ja ich verstehe sie gut annas die leute die leute verstehen sie die leute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 Haben Sie eine Freundin? Naam, ladeyja sadiqa. Ja, ich habe eine. Ja, ich habe eine. Alibna. Die Tochter. Die Tochter. Hal ladeyka ibna? Haben Sie eine Tochter? Haben Sie eine Tochter? La. Nein, ich habe keine. Nein, ich habe keine.